Jag dig välkommen att lyssna till veckans bibelord från Radio Röstrand, Philadelphia församlingens närradio. Programmet idag har rubriken Kallelse och jag läser berättelsen om Jona i boken med samma namn. Jona kallas av Herren. Vi tror nog Kommer här Radio Nord Lys, lys, lyssna För ett nöje i den jord Därför hör på Radio Nord Lys, lys, lyssna Tygnen brått i bilder Det är Den musik som gillar Sade krästa Så välkommen Vi om nog Hör i Radio Nord Ja, ni lyssnar på ett program från kulturföreningen Jälderhållet Sverige vakna. Och vi ska spela en skiva som Gunnar har sändt hit. Först blir musik och sen så blir det en inspelning av Eh, SPC ljudmixerna är en förening som tidigare sände när radio här på 8 MHz och, och så inget telefonbäter i nu med samma fara på CF så mycket jag hinner med den här skivan I slutet. Jag vet inte riktigt hur lång den är sen skivan. Men kort paus så kommer den. Gunnar 1.tk Det är mer än 163 000 besökare Gunnar 1.tk Så har vi också en internetradio dygnet runt på netradion.tk Netradion.tk eller Gunnar 1.tk Besök oss på internet Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jaladionet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Järnhuset Box 42 021. Postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på grunner1.tk, Vår en webbradio dygnet runt är nedradion.tk Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer. 634252-1 Och våran försäkringsverksamhet alltså våran försäkringsverksamhet finns då på annons1.tk Mobiltelefon och SMS är 0769 37 37 06 0769 37 37 06 E-post är jallarhornet med g-j, alltså Sverige.nu. Ni kan även nu ringa oss på Skype. Vi finns ofta tillgängliga på Skype och då är det då Radio Gunnar. Vi har också en huvuddomän på internet som inte är en blogg utan en riktig hemsida med flera länkar. Huvuddomänen är nadsol.se Med en spegel på natsol.tk Ni kan också ringa och säga er åsikt till vår röstbrevlåda. Det finns även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid. Och även att få medverka i radion. På telefonnummer 0225 60 143. 0225 60 143. Och, äh, ja, så .dk, .dk. Det går bra att lyssna på nätradion också via grunnar så Sen har vi nalsol.se, nalsol.tk, en spegel med massa länkar Adressen vad gäller honet box 021 126 12 i Stockholm Och vi sänder närradio på Stockholms närradio 88 MHz varje lördag 17.00 till 18.30 Ni kan lyssna via internet också Och ni kan höra sändaren på 88 MHz Men då besöker ni Stockholms närrådetförening på narradio.se Snedsträck webbradio Och så väljer ni länkarna där till 88 MHz Och den första juli så har vi hållit på nu sedan 1988, det vill säga vi firar alltså 25-årsjubileum. Vi planerar också för en förinspelad nattsändning på tre timmar, någon gång under sommaren och eventuellt på 95,3 MHz. Rie de Rost, Nats und dina program, så är det väl kanske i första hand så att de flesta har gillat dina halsbrytande mixningar. Har du någonting att säga om dem? Ja, vad ska jag säga om dem? Det börjar väl med att jag gillar musiken, att jag gillar ja, känslan för radio. Jag, det här med radio var mycket att jag lyssnade jättemycket på radio i det vad jag hade och amerikansk radiosen. och Så att den lyssnaren kände och tänkte, observera andra och jag själv kände inom det någon form av allmän känd. en komponent och röster en annan och då kan man byggbela instrument så finns det ju jaff där man halkar lite på tonerna kan vi säga. Och det finns ja, marschmusik som är väldigt rakt på sak och enkel då. Kanske som disk diskmusiken ibland. Och så att det är ett sätt att spela kan man säga. Först att man spelar instrument så är det lite att man spelar när man då Mixar, men även när man startar som tekniker och sen som radioskriker så startar man nya jinglar och nya skivor och pratar själv. Så det är frågan om rytm där. Och det är frågan om nivåer och frågan om musik och hur man väljer. Så att mixarna är liksom bara naturligt naturlig följd av den stämning man försöker skapa som kan vara att göra häftigare eller göra lugnare eller göra det dramatiskt. Man gör en paus och... eller man gör det lite för snabbt så det ska kännas lite stökigt kanske det ska kännas fel men allt är inte alltid vad man planerar att ibland så sker ju saker utan man riktigt vill och ibland blir bättre ibland blir det sämre eh, jag kan säga så här att som tekniker på radiohuset och även på avlekt så var det ju oftast frågan om att mixningarna inte skulle märkas så att det skulle vara väldigt stäckt kan vi säga sen när vi sånt så försök man lighta snyggare men med SPC så redan hemma i Saltis och sen på Avaletunik och på Venergatan och på, på, på Där där tände jag verkligen gränsen. Vi talade om att tända gränsen vad det gällde lagar, vilket jag inte ville. Men när det gäller programmen så experimenterade jag och eh, drev det så långt jag kunde. Och ibland så blev det väldigt fult och fel. Men för att man ska lyckas ibland och det ska bli bra så måste man våga chansa. Och ibland blir det pladaskt dåligt och ibland blir det bra. och om man bara fegiskör kör aldrig vågar chansa och prova så blir det också väldigt tråkigt men väldigt städat, är ingen som kan klaga men ingen som blir glad heller så att mixningen är liksom bara ett moment i vad man säger och när man pratar och när man startar det hela det här och vilka låtar man väljer och allt det här, det är, mixningen är liksom en del i det här hela ja. det är strevligt som leds på att ju liksom olika avsången kommer liksom försöka göra då också spännande, men Jag var i alla fall jag är stolt över att jag inte var rädd för att experimentera. Och visst blev det fel ibland. Men det måste ju få bli. Det går inte annars att uppnå något. Det här var ju i direktsändning alltid. Oftast var det nästan alltid. Det fanns ju några annan tag. Men det handlade liksom inte bara om att göra... Det fanns ju en annan tanke. Jag träffade väldigt många tekniker. Många ville liksom bara göra snygga, tjusiga saker. Som blir bara snygga, häftiga. och jag ville nog gå steg längre ibland göra sånt, men också göra sånt som kunde vara överraskningar eller, eller låta tokigt och, och bland annat att det skulle låta fel men att det kan ha ett i sig om man tittar på tv-serien Simpsons nu så har de lite av det där, eh, även det David man har lite av det där upptäckats sen att han leker med mediet och spelar med mediet alltså det är väl att man kan gå fram och dra ett skämt som inte har någon poäng och det blir bara tyst, ingen fattar någonting. <laughs> och ibland har han förberett publiken så att publiken skrattar för de har hört någonting innan va? men som tittar hemma fattar man ingenting ibland tittar han in i kameran och liksom börjar prata med studiomannen som egentligen inte ska låtsas om eller ett vanligt tv som bara står där och talar om och ibland bara, va? hur säger du? Liksom. ibland har han på sådär så att De grejerna gjorde jag då på SBC eh, lite samma sak. Alltså, det var innan jag hade sett det vid Lämmerski. De såg jag tre någon gång i New York första gången. Tror jag. Eh, eller om de är mellan 82. Men, eh, men det, var, det där tyckte jag var jätteroligt. En del av det där var ju för att jag själv tyckte det var kul. En del av det där var ju internt att så många teknikerna på radio så tyckte det var kul. För det var lite Tärnskämtande med hur man kör radio Hur man gör radio va? Saker man inte fick göra eller gjorde va? Ett enkelt väldigt plumpt exempel Var ju om man gjorde ett intro på skivan Så blev det fel Man kanske pratade vid sången Då tog man bara om det va? I direktsträngning Man ville se tillbaka på kappen eh, Det där gjorde jag Kanske det för många gånger Det blev roligt <laughs> Efter, Vad gjorde du för ofta Eller bara bromsa skivan mitt i För att säga någonting Oftast gjorde man det då, Där det var att Det stämde väldigt rytmiskt och bland annat man startade någon annan grej precis när man bromsade här skivan men så alla de där grejerna var en form av glädje kan man säga när man lekte med det men jag tyckte också om eh, den här galenskapen att det var lite tokigt att det kunde få bli fel ibland och vad jag märkte var att en del av dem som började köra som hade hört SPC han var en av mina idoler som kanske började köra radio för att han hade hört SBC, varit jag, men som kunde leka verkligen, var väldigt gapig och skrikig, och som säkert var för tokig för många lyssnare. Men visst fanns det en motsättning där, för det var ju väldigt många som tyckte att jag sabbad ner radio, men jag kan tänka mig att flera med SBC också som tyckte att det skulle vara snyggt och stäna, att bara musiken skulle få gå. Men det var någon form av, jag skulle vilja kalla det för konstnärlig utveckling, att man provar Tänjer gränserna och provar ner saker Och måste chansa för att det ska bli rätt ibland Och visst blir det fel ibland va? Gjorde även sändningar sändning Ni kanske var för SPC Men med olika föreningar Det var flera som sände Satt i varsin studio och sådana där saker man Om man turas om och köra varannan låt var Någon och... körde jinglar från, från någon annan så i en annan studie och sånt. Så det var mycket sånt där lekande Och jag såg faktiskt SPC Som någon får man ställa Att prova nya grejer Och att visa upp olika radiostilar. Och jag anknar till Sims tv-serien att de gör väldigt mycket sånt. Även om det är inte direkt sänger, och de skriver ju manus och sen sitter de och ritar och på säga. Så det tar ju att det finns ju på det sättet. Men de skriver så att de leker med sitt eget medium. eller leker med sig själva, så att säga. Sims börjar lå till 9, och det är ju pågår fortfarande. Det är en av de bästa tv-serierna som finns, kan man säga. Helt Så att det var sånt där experimenterande, lekande och spontanitet. Och hemskt gärna direktkontakt med lyssnare som ringde in. Eller att det var något på stan. Och att det var direktsändningar här och nu. Samtidigt som det var bra musik. Och samtidigt som det var tjusiga mixningar. Och samtidigt som man drev med det. Drev med sig själv. Och drev med, med det här eh, lekandet. Så det var liksom på, något sätt på flera nivåer. Och jag är övertygad om att det här gick förbi väldigt många som trodde att... Så här, jag kände mig... Alltså, om en clown kommer på cirkus och ramlar eller någonting så kanske barnen skrattar eller om du har en sån här eh, Pinocchio, vad heter det, de där figurerna med, med trådar som man spelar för barn ibland, barnen skrattar men de vuxna vet att clownen har ett stick han kör liksom va eh, men när jag körde sån här radio många inom närradion och många tekniker förstod liksom det här att jag drev med det här hade ett stick men jag är övertygad om att Många av dem som inte förstod var jag på med, med speciellt. De trodde liksom att det var... Eh, Bly på riktigt om man kallar det för det. Ungefär som barnen tror att clownen verkligen snubblar. Men de vuxna vet att det är en del i hans nummer. Så eh, var det väldigt många som inte förstod att det var ibland... Det fanns en djupare tanke så att säga bakom. Och det var en form av konstnärer. att jag kunde, köra, jag, jag kunde köra väldigt snyggt och stelt om jag ville. och Som hallåman så att säga. Så det där menar en grej som jag uppskattar Att hålla på och leka på det sättet Och prova, det var också sätt att hitta nya stilar Och det var också viktigt att göra det i direktsändning För jag hade, suttit, jag hade börjat som pirat lite grann, Men sen suttit väldigt mycket Och spelat in bara såna här grejer Och man får aldrig samma känsla när man spelar in Så när man kör direkt Det blir inte riktigt samma sak Det är till och med så att man ska egentligen lyssna på program direkt också så det gick egentligen bara att göra de sakerna i direktsändning i närradion och därför var ju närradion så fantastisk och därför var lite trist när vi blev kallade för musikorganisation eller musikföreningar som en del kallade oss för det var inte frågan om att spela musik bara, även om vi tyckte om musiken även om jag anser mig att ha verkligen känsla för musik eftersom det var det jag började från början att uppleva hur mycket Olika sorters musik och hur folk upplevde det. Jag kunde ofta se på mänskern vad de tycker om för musik för att man dem om någon om gillade någon låt så kunde jag liksom förstå vad de gillade för övrigt och sånt. Så det där var väldigt, väldigt viktigt för mig. Det var också väldigt viktigt för mig hela tiden balansera mellan vad folk tyckte och eh, vad jag själv tyckte, och vad någon form av allmän idé om programmet var. Nu hade jag i och för sig jobbat längre som ljudtekniker både på radn och avelektonik och då. Då är man ju van att jobba med en producent som är den som egentligen är ansvarig för programmet så då är man van att också att se hur den personen reagerar och vad den personen tycker då som är den som har slutliga ansvaret för hur det ska låta. Så jag var ganska van att sätta mig in i hur andra människor upplevde både program och musik och jag gick runt också Och lyssnade när vi sit på i fik eller i såna här butiker här, av olika slag och även och föreställde mig hur det lade i bilen eller hemma, vid köket, eller, eller sådär. Så det var så jag upplevde. Det var, det var från den utgångspunkten som jag kom till det här med, med SPC. Mm. Ja, och sen. Jag vet inte. Ja, det fanns ju. Det fanns ju ju för sig andra distrockis också på SBC. Men det, de flesta förknippar nog definitivt SBC med just dina program. Så att säga. Annars hade vi också Sven Halberg. Vi hade ju Per Olsson som körde sina, bland annat då körde sina BPM-mixar och ibland satt så en visiter till dig. Uh, och förstås Gudmunden Bragarsson Som kanske hade en mera städad Och strömlinjeformad stil man kan säga mycket om dina program med var de för det <här> <mest> inte <här> Nej <här> Nej, men det är jag stolt över. och som jag ja. sa, man kan inte få någonting om man inte chansar Nej, precis, Nej, och det då. var ju liksom det som var finessen med dina, att det hände hela tiden massor <här> ja. Och det blev ju fel ofta också Det kunde det bli, ja. och det, det är ju extra stor risk för att det ska bli fel när man gör tajta mixar Mm. att det räcker att man kommer en tionde sekund fel så låter det väldigt klantigt plötsligt. Ja, <laughs> det, det är den risk man tar. Men det bygger ju också på för någon för grundinställning om man får något som har grundinställning här skulle det ljusit och pumpit och mm. vändas balldo då, då, då blir det väldigt pinsamt om det blir fel Men... ja Men när man leker sig fram Så har man Som om man är clown, då har man lite mer ryggen fri på ett sätt mm, mm. <laughs> Kan det bli fel ibland ja, ja. Så att just den här Jag skulle säga den här Åsöftningen till clownrollen Alltså jag hade ju lyssnat på många roddiskjocker Som många kunder Och jag såg det som en, ja, som en spelmans tradition Ungefär att de hade Även om de inte var äldre än 50-talet så, så Eller egentligen inte äldre än på 60-talet Så var det, jag såg det som en tradition lite som hade funnits Och som jag ville lära mig så mycket om Och som jag kände mig som en deltagare i Som jag fortsatte Jag var väldigt stolt över det på något sätt mm. Och eh, Den utgångspunkten hade nog inte alla Utan en del försökte nog vara balla En del kanske bara härmade Och en del försökte kanske bli kända Eller en del kanske bara tycka om musiken Och en del försökte riktigt pampigt och tjusigt för att imponera och, och lite sånt där och en del partierna då, politiska partierna gjorde det för att de egentligen bara ville få ut något budskap och hade inte så mycket så att folk kommit ju till där från många olika håll kan man säga, men för mig var det lite som en, som sa, en som, ungefär som en spelman sälles han hade väl respekt för en del äldre som var på med det mm. och vad det gäller att härma, det är alltid så när man börjar att Man, måste, att man härmar väldigt mycket i början när man har hört så mycket, det är naturligt mina första grejer så härmade jag väldigt mycket de förebilder jag hade och att jag blev mest känd det var egentligen också bara det att jag hade mest försprång, för jag hade satsat på det här längst och hade hållit på så himla länge det var jag hållit på i nästan, ja, nästan tio år när vi började nära radio så jag hade verkligen satt mig in i det här under väldigt lång tid Och det gav vi mm. med ett förspång som man inte hade, så det gjorde det ju lättare va? Att jag ser under som många år hade liksom närmat mig det här, lyssnat och experimenterat själv och gjort det ihop med kompisar jag samlat ihop vad gjort det ihop med dem och bland gjort det ensam och hit och dit. Mm. Så, att, eh, så det var inte så konstigt och sen gjorde ju på riktigt för sin egen skull. Jag gjorde inte liksom ja, för sina pengar eller bli känd eller att det skulle vara häftigt eller ball. Utan det var. Eh, Det var ju snarare tvärtom jag tycker det sånt var lite jobbigt det som var runt omkring att att att här runt kring tycker jag var bara var besvärligt egentligen mm. men, men så det var liksom på den sidan jag närmar mig det här för att vara... Ja, det kunde ju vara rätt mycket att runt omkring det hela och det, det är ju rätt så lustigt när man tänker tillbaka på när vi kunde komma ett gäng med såna här SPC-jackor på oss och det liksom gick nästan som ett sus omkring oss, bara, bara därför vi var rätt stora kan man säga. Nu ja, men vi blev rätt små också så små när om när politikerna grep in i det hela och jag vet inte om vi skulle ta och prata om det när jo, det hur det vi. gick till när SPC blev stoppade och utkastade så att säga. Mm. Eh. Ja, ska vi börja med det fort eller ska vi börja med det mer ideologiska så stora linjen är som intressanta Jag börjar den här intervjun med att säga att jag, alltså, mitt intresse var att jag själv satt hemma och lyssnade på radio. att jag själv började experimentera med att sända då när 70 när det var 71. Och jag gjorde det hela tiden utifrån lyssnarens perspektiv, alltså hur en lyssnare upp. Jag hade lyssnat väldigt mycket själv på radio. Jag tog andra när de lyssnade, både på radio och på musik. Och jag hade själv tagit mig i band till, till lumpen och kolla reaktionerna där. Jag hade gått till yrkesskolan och sett, känt vibrationer och förstått... olika kultur, så att säga hur kultur funkar där. Vi hade först växt upp i Salsjöbaden och lärt mig den kulturen. Så att hela tiden, min utgångspunkt var hela tiden ifrån lyssnarens, snedstreckt programmets perspektiv. Och man kan få ha långa diskussioner om, så att säga, om man är dörrmatta för lyssnarna, eller om man är konstnär, då helt sin egen grej, eller om man är en mellanting, eller om man har båda delarna. Men hela tiden är det, det som är utgångspunkten för hela programmet. Men I Sverige har vi ju mera av ett pyramidsamhälle där, äh, där många länder är ju en form av klassamhällen där det finns en elit som bestämmer och ett stort folk där under som inte har så mycket att säga till om. Och äh, länder som ja, USA har väl nästan kommit längst till att vara ett medelklassamhälle där äh, alla har röst och alla har möjlighet att göra sin röst hörd och där... media är minst av ett elitmedia och även samhället är minst av ett elitsamhälle vilket till viss del hänger samman med den amerikanska konstitutionen och deras historia och så vidare och så vidare men för en lång historia kort i Sverige vi slipper ju och sådana saker och fängelsestraff för, för oliktänkande men vi har alltså ett elitsamhälle Där man tänker uppifrån och bestämmer vad folk ska tycka neråt. Och då går det ju på tvärs när folk nerifrån börjar göra saker. Och den här radion, det var ju inte, jag tänkte inte så medvetet. Men det var ju så att säga underifrån ur lyssnarens perspektiv eller folkets perspektiv. Och så programmets perspektiv. Och det går ju då på tvärs emot eliten som vill bestämma uppifrån. Jag tror inte att det här är medvetna saker alltid. Men SBC, vi fick ju, det var ju närmare 5 medlemmar till början. börja med och politiska ungdomsförbundet hade bara några hundra då i Stockholm. Vi hade lite var en trivat sen eller vad det nu var vi sände bara några timmar i veckan så det är självklart, förstår jag nu att de blir väldigt oroliga. Och när vi började SBC så fick jag ibland frågan vilka, är som, ligger bakom? vilka är som ligger bakom och det närmade sig folk och så efteråt jag har jag förstått mig hur politik fungerar att det är så att säga Ja, det var de etablerade som ville ha reda på vad vi var för några, vilka som låg bakom. Det är väldigt svårt att vara oberoende i Sverige. Och när de skulle förbjuda SPC så fick jag informell, ifrån Olle Palme till exempel, näradjurkommitténs ordförande som sa att vi skulle gå på alla föreningar vi ville ha program så då försöka göra det etablerade föreningar. Så det handlade om att vi var små och oberoende och populära på en gång. Det var det som var det stora problemet. Och sen hade vi den enorma fulheten när jag pratade om att det var för fri radio och vi berättade om hur Radio Nord hade förbjudits tidigare och Radio Syd och vi fick ungdomens öra och det var ju det som var alltså det fanns ju små oberoende föreningar det fanns en enmanskyrka som sälls i, i närheten, så som fick fortsätta va och det fanns politiska partier som fick fortsätta och stända, därför att de var, hade kopplingar till politiken så att Grejen är i Sverige så ska man vara tillhörde etablerade, eller så ska man vara så udda så att ingen bryr sig om det. Man kan ha en udda förening som bara får intresserade, då får man hålla på. Va? Men blir man populär så då ska man tillhör det etablerade. annars så det bli så länget oroligt. Och jag har sett sånt, jag har förstått mycket mer hur politiken fungerar senare, och då har jag förstått varför man vill ha stopp på SPC för att vi stod för. Vi var så oberoende. därför fick vi frågan och vi fick folkets röst och vi pratade dessutom om som jag sa, fri radio och sen hade vi också mag och driva med vänstern, vi gjorde en sån där röthofsare vi allihop och drev med eftersom det har varit en, extra, en extremt stark vänstervåg då och vänstern var ju etablissemanget och tillhörde eliten och de tyckte inte om att, de var ju ovanliga att uttaka kritik, de är fortfarande de är liksom går alltid helt fria och känner aldrig någon skam på något sätt va Eh, så att där var ju vi också egna att vi på något sätt hade mage att göra sånt. Så att jag, jag förstår mycket väl varför vi blev stoppade. Eh, och att man måste vara tvungna att fixa till något, försöka hitta på något skäl varför vi skulle bli stoppade va. Så det, och det är lite symptomatiskt att man skrev då en ny lag för att förbjuda. Det är, på, det är intressant att det påminner om Radio Nord som började... Som att det blev förbjudna 62, vi blev förbjudna 82 och man skrev en ny lag för att kunna stoppa Radio Nord och man skrev en ny lag för att kunna stoppa SPC exakt 20 år senare på sommaren. Jag upphörde precis 20 år efter Radio Nord så. Ja är det Och det är intressant är att då skrev man en lag För, för det var inte förbjudet när de sände Utan man skrev en lag för att förbjuda dem mm. Och vi sände ju hela laget Man skrev en lag för att förbjuda Så Och det är intressant är att den lagen lät så här att För att få sända närradio Måste man ha annan huvudsaklig verksamhet Än att sända närradio Och det kan kanske låta bra, men det, det är lite det här man ska vara etablerad och inte ha eh, radio eller lyssnarnas intresse som egen sak. Och det där är en direkt koppling till både Sveriges Radio och även den kommersiella radion tyvärr idag. Att det jag alltid har börmat för är ju lyssnarna och eller programmet och eller yrkeskunskapen, hantverksskicklighet och kärleken till själva radiosändningen, alltså att det där det där är hela kretsar kring om det är bra eller dåligt, om det är intressant eller inte och det är det, det är hela kretsar kring <hör> men det finns ju en annan filosofi då att de stora rika etablerade vill att det är de som ska ha makten alltid i alla lägen och de för dem är det viktigt att det är en att de som bestämmer inte vad som kommer ut är bra, annat än om man tvingas locka åt sig, lyssna eller titta. eh uh... så att det så linjerna fungerar att eh, ja det, det hantverksskickliga här hyrkeskunskapen <hör> blir inte så intressant i en pyramidorganisation då, då ska man vara opportunist och bara försöka göra karriär bara försöka tänka på sig själv och där spelar inte vänster höger någon roll heller utan det, det är liksom samma sak om det är borger eller socialister det är faktiskt ingen stor skillnad där Nej, kan hålla med oss. om. det är monopol som är startet företag eller en monopol som är privat företag spelar ingen roll heller. Nej. Det är ju samma mekanismer. Så där var SPC en... Och det var därför vi blev förbjudna och man skrev väl om för att stoppa oss och vi överklagade. Det intressanta är att lagens bokstav då var att man ska handla hus och verksamhet ända sedan nära radio. Och vi överklagade det och visade på och som jag sa, det fanns någon enmanskyrka det fanns några... Hare Krishna som vad jag vet hade mindre huvudsaklig verksamhet än att sådana här det men jag hade ingen lust att stoppa dem och skvallra på dem mm. och det fanns också ett FMako tror jag som Vad jag vet, jag ser inget om dem. Jag fick ju känna det här till och med. De var ju väldigt, in, mm. väldigt inställda. Men de hade, jag vet inte, ingen annan hysaklig verksamhet som jag sen har mm. Men de hade nära kopplingar till Folkpartiet. Och då får man fortsätta. Vi fick ju senare hjälp, när vi inte längre hade något eget sändningssystem, så fick vi ju hjälp av eh, Jocke Bring på mm. Disco 91. Och de hade kanske inte heller någon annan... Nej. Mänsklig, huvudsaklig verksamhet. Nej, ja, precis. Så så vi var naturligtvis väldigt tacksamma... ...för att vi fick sända den vägen. Men det var ju ändå utan eget sändningstillstånd... ...vi då fick sändas. Det var ju trist det hela. Mm. Ändå. Eh, sen var det också så att... ...när eh, SBC sände då... ...i juni 82... ...sände vårt sista program... under eget sändningstillstånd så eh, var, ingick det ju också att vi då inte visste om vi skulle få fortsatt sändningstillstånd och det var ju också en mycket enastående situation mm. att vi visste inte om vi skulle få komma tillbaka och då hör du till saken för första var jag en sån jubelidiot för jag var ju så naiv att jag Jag trodde inte att de skulle vara så fräcka. Först ska vi säga att de hade sagt att nu ska sändelsesinstånden förnyas när experimenttillståndet går ut och man ska söka parlament. De som söker först kommer först få tillstånd, sa det. Mm. Vi sökte bland de första och andra som hade sökt senare fick sitt ja efter De hade sökt senare, men fick jag ett före. Vi fick det inte. Mm. Och vi hade slut då fick sluta sända utan att veta om vi skulle fortsätta. Mm. Och nu är det glasklart att de bara fintade oss. Så jag, kunde, jag kommer ihåg i sista sändningen att jag kunde inte säga att vi var... förbjudna, för jag visste inte det Nej. och jag tänkte, ja men det kanske inte blir, Nej. och med tanke på det stöd jag hade från lyssnarna så hade jag kul att kunna säga det, det var ju många Vi hade dessutom en intervju med självaste Jan-Erik Wikström där han uttryckte sig om SPC och sa att jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade sig, men slut, slutet på det var ändå att han ansåg att vi hade en alldeles utomordentlig verksamhet att anföra i Ja, det men, Ja, <laughs> men att vi blev ändå eh, då stoppade. När vi överklagade cyklart. överklagade, jag. ja. Ja, Kenneth, jag fick ju audiens i all underlåninghet att komma upp och besöka Erik Wikström på hans departement där. Och ja, vi ja. la fram vår sak, men han var ju ganska nedlåtande och hade redan bestämt sig för att vi inte skulle få sända. Han var då folkpartist och ja. jag var ju så naiv fortfarande att jag inte... Alltså, vi hade ju... att vi var emot oss och det kommer jag ihåg, mm. redan från början och vi ni stoppar sig när man förstår jag jag intervjuade ju eh... Partiledaren där Vad hette han? Muram som bor på Tyresö Lars någonting mm. Han var ju väldigt negativ Och jag hade ju en gång trott att väntan var för folket Det är en helt mm. annan storm Vi skulle kunna mm. återkomma till mm. Jag hade till och med röstat på Vetekong för jag trodde liksom att det var För liksom folket va? Men det insåg jag efter en gång jag röstade på dem att mm. Det var ju ren lögn Och sen var ju Sossarna emot och det var lite tråkigt för det finns väl många gråsossar som verkligen trodde på rörelsen och jag hade ju kommit i kontakt med dem lite högre upp tack vare att jag jobbade jobbat som tekniker och inte annat och hade sett att ibland topt, lite bland sossarna så fanns det nästan en form av elitism där man nästan såg ner det var lite som man, liksom man körde över sina egna väljare lite grann va? det var en lite, mm. lite diffus grej jag kände på mig och det gjorde också en konstig situation för att jag kände att det speciellt var underifrån för folket, vilket mm. det var Och då var det, och sen då var det lite konstigt att liksom. Många som var röstade VPK eller röstade på Sossarna, då eh, trodde väl att deras parti stod för det som var för folket och det, vilket de inte riktigt gjorde, va VPK mm. mindre än vad Sosan är, Susan har ju mer haft en äkta fram kring hos folket än vad VPK mm. haft kan man säga. Då. Mm. även om retoriken har varit tvärtom Men eh, vad jag sen, och då var det så här att. nära och den hade drivits igenom av Folkpartiet och eh... Moderaterna hade också varit med på det och jag trodde länge att folkpartiet och Moderaterna var liksom äkta närdevänner, minst när Folkpartiet mm, och att jag var så naiv att det dröjdes länge, hade till och med Jan-Erik Wikström som var folkpartist var han som så till att förbjuda oss och ordförande i näringskommittén eller Palmbål också folkpartist, ja. men först nu har jag fattat att de är inte mycket mer för fri radio än någon annan, de är mer för, ja. för etablissebranget och eliten Jag har väl uppfattat Jan-Erik Wikström som att han månade om sina kyrkliga intressen och kyrkornas intressen av att få nå ut via radio till folket mm. och det är jag. ingen fel idé du nämnde, du, men du, att ah. det, det var det gjorde stopp där så att säga det, det, det var det han mm. var intresserad av eh, mm. övriga som kan intressera sig för att sända ut radio mm. var inte intressanta för honom och som jag sa det var lite catch on too, för att det vi gjorde i radio kunde bara göras i radio så att säga det, det var en mm. konstform Vi gick inte att göra den på band, så att det var ju, vi levde ju dog med det. Men du nämnde, du nämnde av elektronik för att jag arbetare. Och Gibra radiosprogram gjordes ju där bland annat. och som band i tanker och sändes därifrån och kunde höra sig här hemma. Och det var mycket i Philadelphia, friskökrörelsen och. Eh, Levi Petrustiftelsen var väl också ibland ja, ja, det här, just det här, ja, ja precis. Så att, mm. Och de sände är till och med pirater från vattnet tror Jag hönna på. Eller transferna fall var ju redan någon gång på 50-talet. Så att de var ju före radio nord och radio syd till och med, med vissa av de här sändningar. Jag om det stämmer. Det tror jag inte. Mm. Det kan vi kolla, mm. men det var jag har fått redan det som mm. nyligen när jag har läst ja, lite om det. Här. Ja. Men det, det var inte det som var det viktig, men det var ju där ju då, Janik Victröm med närheten till uh, De religiösa. Uh, de hade ju försökt att sända i Sverige så, det i Sverige så var väl vänster och väldigt negativt till religiösa program i allmänhet. Ja. Och uh, det var ju därför de bland annat hade sänt ifrån tanker. Ja. Och uh, så där fanns det ju och jag har ingenting emot dem och uh, alltså att de är mycket god kraft i samhället. Uh, rent allmänt och jag mm. tycker var synd att de inte hade att Sveriges Radio var så vinklat och inte kunde återspegla den andra delen mm. mer än vad de gjorde när en starka morgondagt är nu och, ja och ja. det har ju blivit ännu mindre av det nu mer <laughs> mm, men om man inte religionsreligionsbjudande ja, ja, program ja jag måste ortera ner det här intressanta programmet när Gunnar ska komma in Det alltså kulturföreningen i Allarhornet som har sändt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det, det är den 29 juni nu, eh, 2000. Det, det kanske man ska ange också. Men jag sätter på till det så att vi får se klockan sex om det kopplas in eh, Gunnarspluggan. Hej så länge! Precis som många... att vänstermänniskor är nyttiga idioter och tror idealistiskt på sakerna, även många socialdemokrater, men att det finns en elit som mm. kör sitt eget rejs. Precis på samma sätt finns det väldigt många... Jag röstade på Moderaterna många år, för jag trodde ju då att... Mm. Eh, framförallt för att det var längst bort ifrån eh, socialismen som jag var livrädd för, eftersom det det totalitära mm. inslaget. Eh, men jag trodde också på den här... Det är fortfarande på en äkta kapitalism, en marknadsekonomi med många olika företag. Så då kan serva kunden, som kan utveckla nya idéer, där det finns en dynamik. Och man i bästa fall kan utveckla bättre produkter. Och det kan finnas produkter för olika människor. Så att det, den ja, är bästa jag tror på den här personen. blandningen, mm. just som, som är det... Ja, typiska för Sverige. Blandningen mellan det, det, det eh, allmänna och det privata, så att säga. Det behövs också, men säga. Och, och inte minst inom radio, just blandningen mellan Sveriges radio eh, som det... trygga och eh, de här fria krafterna men om vi då återgår till radio så trodde jag då givetvis att Moderater och Folkpartister var för någonting som jag hade sett i USA det med många olika stationer mm. med många olika nischer och sådär jag trodde de var för det ja. men sen hade jag bara insett att men vänta här nu ett tag alltså, är de verkligen för det för att precis som varje företag vill växa och skaffa sig marknadsandelar och det är inget fel med det Om man inte har någon form av reglerad marknad- då får man lätt monopolföretag. För varje företag växer sig störst. Då kommer det snart att bli monopol om man inte har några regler. Och då har man ju, det är det ju som ett kommunistland eller som ett statligt verk- då finns det ingen skillnad längre. Att det aktiebolag på pappret, Sveriges Radio, Sveriges Television- det är aktiebolag på pappret. Det finns liksom ingen skillnad då mellan- och det är ännu värre med ett privat monopol där det inte finns någon insyn- Och då undrar jag, precis om det finns kommunister och socialdemokrater i toppen som egentligen inte tjänar folket utan är för elitismen så finns precis samma sak inom Moderaterna och Folkpartiet att de egentligen för några få kapitalstarka intressen och några få monopolföretag mm. och inte för att det ska vara många olika, i det här fallet radiostationer mm. Mm. Och det där har oroat mig mer och mer att eh, vi hade tio reklamradiestationer när reklamradien kom med tio ägare, vad jag vet. Och nu har vi ju två ägare var, som har fem stationer var. Och jag ja. tror faktiskt att en del av de här politikerna har varit med på det, har tänkt så redan från början. Och givetvis så har ju de här stora... ägarna velat har det så kan man ju förmoda, det ligger deras intresse det ju konstigt annars mm, mm. men då får vi alltså en monopolradio igen och det jag tyckte var så tråkigt med men det var Sveriges... så ja, okay. jag då. Ja. Mm. Men det tråkigt med Sverige det fanns vissa nackdelar med Sveriges Radio som monopol på, på gamla tiden, det finns vissa nackdel med alla monopol där man tänker inte på hur man låter, att det verkligen ska lyssnarna och att kvaliteten är hög utan man tänker mer på sin egen hur man ser till det jobb, att man gör karriär och har det bra och får det trivsamt och sådär mm, va mm. det fanns sådana avvarter på Sveriges Radio och de avvarterna kom ju då i, nu har vi bara två ägare till reklamradiostationer i Sverige mm, i, stort mm, i stort sett och då får vi liksom samma utveckling där också, det springer och att de på på pappet kommersiella då, då är vi man, eh, till kan jag väl misstänka också att de här två företagen då att de eh, ja, gör upp med varandra rätt mycket om hur, ja. hur hård konkurrensen ska vara för att det ja. gagnar dem båda. Ja, exakt. Inget om Sveriges radio, jag ska själv göra program där och inget om de här Bonnier och Stenbeck, jag ska själv göra program där och Tias med det. Ja. Men jag märkte avvarten som jag tyckte om och där fanns mycket gott som jag liksom känner, jag har hjärtat kvar i mycket jag såg ju också avvartorna väldigt starkt då avvartorna med monopol mm. och jag ser också avvartorna med monopol det spelar ingen roll när de är privata det blir ungefär samma kulturelit mm. Mm. och det intressanta är att har du en liten station i alla bästa fall så jobbar den för sina lyssnare och jobbar för sin idé men har du ett stort företag det blir det viktigare för dem i toppen att göra upp med politikerna om att få bättre... Eh, vad heter det? Alltså bättre... Eh. sinkara vocês já tom em heromdan och det så het di astrakan förvat den vinova habsgang kapos blå nu sveper sin stav för killar och jag som har fälls och vi gick i snok men man ger dem skådar både och påsummar och pingvinarna när nätskarna jamar om en hund skäller till jag har hört och vet att det har kommit en kampfill bland här blivarna i våran så ser sassietig I den nobla dekronalen kommer blotte kom in fotta med en kunglig en för att synnas radikal. Har vårt rike börja verka filial till Kovalgata. Kort sagt först en av en modellen Anna Datsual, herr von Pla. Han Algren har näsa för naftalinerna. De vädrar på förstinnor och som tax på framför grytet. Så i väg i kommer inte en katt i den här blivna. De motar för med paraply. Undantaggörs livet visar Det är damer Som har skinn på näsan Och armbågar Vassa som spjuter som gett sig fanken på Att vid havkoren Ska de segla in Och lika med lillprinsen Själv skulle Vi Sandhams regattan Var det fint som attan Med Olav och Astrid Och ex på Miljärskäpp där stadsen var att det Var utsmyckade med fandajk och korro Varje gång en simpel folkbåt Försökte att kasta linernas Mot klubbhuset som bajar Så hördes ett rom KSSS släpper inte en kapp I den här briderna Till segling och klasskillnad Hör ihop Monarkien triumperar När den franska republiken inte kunde finna någon lämplig efter Mendes frans Jag förmyndig protesterar tidigtvis mot erotiken hos de kungliga personer som begått en misallians. När vi Norge satt sig sänkte till räddorierna ett skriv utav fara från Buckingham fasiliti ser han kommit en kaffe så här vriden av sju dagars hop sorg i randigt bygd kungligheten är så värre är upplandad med en massa tjaj en rojalist är ständigt i sörj jag har aldrig emot en bjudning till havet i riskerar att träffa grevinnorna Luxemburg Karl-Johan mitt kärstin har nog råkat därstid i eländet veckosjornalen och jag är sönt Men det är inte ovanställigt att Karl Johans 1 ska åka in uti i året runt. Jag nog litar på Frins Bertil, men han far med flygmaskinerna ner till rivieran så ofta att jag har börjat ana att det har kommit. en katt i de här bedivarna. En till. Nej. Då skulle jag dö av slag. Jagens en släkting har i Skåne var hon nästan rammeln moster. På de håll till den där påven som Räser just sitt ben Hon är på Begrövets kloster Vid ett folkparksplats Hon stannar Av En fröv ett En två ett En två Som går på liv En två hans knäbott Däckades Kom Det har kommit en kaffin av en glida En krona som trä Lyckans jul och dans Förr var adelsmannen Han slängde sin börs med förstliga är Till sina liv egna Men denne baron har betalt För han är gangstigt Av tjänstefolk, barna militärr I en atmosfär Utav svett och kron Och vad ska man trosen Om den gren från rosen Som skuttar i obravalet Hon glöms av anor Bland ofrämse svanor Med köbricka väntar sin att. Ballerinerna i Svansjön Frökar sig som kaninerna när äntligen den anliga svanen får plats. Ja, då hoppar ur kulissen en kaffolta där Och svenska pavlödska frumarmstädt rats. Ja, ni kan ta och skriva till oss då på adressen. Gjallarhornet Box 42 021 Postnummer, 12, Postnummer 126 12 i Stockholm Gjallarhornet Box 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Vi kan besöka oss på Gunnar Eksson Vår räddradio din med diet vi kan stödja oss ekonomiskt också på 04 nummer 634252-1 och våran försäkringsverksamhet alltså våran försäkringsverksamhet finns då på annons1.tk mobiltelefon och sms 0769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 Huvuddomänen är natsol.se med en spegel på natsol.tk Ni kan också ringa oss och säga er återstår för er med låda. Vi ser även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid och även att få medverka i radio. Telefonnummer 02 0225 60 143 022560 143 Och eh, Det är alltså grundar 1.tk Nätradion.tk Det går bra att lyssna på Nätradion också via grundar 1.tk 1212 0.tk En spegel med massa länkar Adressen Vad gäller honet box 42021 12612 i Stockholm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 Is sold! Ni get to cut Du vägrar följa någon trend! Damn it, hot För du vågar resa dig, du vet att du är bakst plats. Du vill ha det! Någon säger, du har fel! Helt på folkgrupp, du har fel! Men få var inte älskar sitt land! Du kan vara för att komma och vart du Du är så så Du Älskar i Stolt Inget tid kan stoppa dig Du vägrar följa någon trend Samhället hatar dig För du vågar resa dig Inte för taget i burs Ditt natt du vill ha hem. Vi har ju dragit igång här nu och ja. Vi har äh, Dragit hög så äh, Maximalt med reglerna här så att jag blir alldeles Lomhörd i öronen faktiskt Men äh, Vi kör live här från dalen i alla fall Slingan var inne ett tag med pianoklink där Och nu har vi höjt upp Så att det blir mycket starkare och högre volymer här Men mina öron, mina öron Vi kör bara till 830 här, men ni kan faktiskt ringa på 0225 60 143. Vi hinner med något enstaka samtal här, vi kör bara till 18.30. Och det har varit en tekniska problem till och från och så. Man, man måste lära sig det här och nu är jag mycket starkare. Vi kör utan equalizer, det blir lite mörkare med kraftigare ljudtryck här så att mina stackars öron här. Men vi har kopplat in telefonen i alla fall Så att eh, ni har tio minuter på er Att ringa Och det eh, har mycket stark Signal från Telefonen faktiskt Det, det gäller att ställa in uh, Olika värden och sånt här Så att vi kommer ut I sanningen Har ni tio minuter på er Ett kort samtal hinner vi med på 0225 60 143 02 0225 60 143 Vi har några minuter på er Vi kör bara till klockan 18.30 Vi kör live från Dalman Slingan var inne Och eh, Vi har fyra datorer här och Det finns en dator som tyvärr Upprepar allting Det kom... Vi släpper ut fram ett samtal här Ja, välkommen Hallå, hallå Oh, wait, Mikrofon, telefonen jag har för den här telefonen då håller jag lite avstånd nu nu nu pratar jag längre ifrån telefonen det, vill är det bättre då? Det var väldigt konstigt i radion i Men vi får ta och köra lite uh, häftigt här på slutet då Men Gunnar Andersson ansvarig utgivare här Jag måste kolla vad det var som alltid alltså, är Det är så konstigt där faktiskt uh, Vi hörs nästa lördag klockan 17.00 Om det var järnare hon en sån här här Med och du blir det dans varje lördag På bönemöte går nog ingen mer Men Johan har klavieret Emellan sina händer Slöser grina de så de visar sina tänder Johan drar upp på bergen är draget Då blir det just intervjusande dagen Och alla det figer som alla gården drängar Känner melodien liksom alla taxa svängar Johan har spelat Så skjorta blir vårt Det slår Vi trivas ju bäst när det livat är Fast gammer den är den som våra går te Och en väldan är inte vara ledsen för det Dansa det kan alla både kärringar och kjubbar Så att namnet dyker mellan tur och sten och stubbar Gammel och kemmel och kram Dandar en av sig med ett kilogram Över gamla fia Stå inte där och skolka Killar inte det i bedan eller i hela folka Fast du är 70 Och jag 75 Så ska vi jassa med gamla unga Jag fick telefon från brorsan Att det var illaställt med morsan Och han tyckte att jag skulle skynda mig hem Jag tog planet ifrån Rio Samma morgon klockan tio Och var hemma kvällen efter kvart över fem När jag såg min gamla mamma Rek och jag stamma. Hon försökte le och ville hålla min hand Doktorn sa att det hänt vid busstationen när hon hämtat folkpensionen slog så nedav tvännemodiga män att de sen fick några dagar i buren där inte bota kalltrakturen och dom där redan var i kabeln igen Är det sant att knarktrafiken har förgiftat politiken Vad att stadsråd och polis har tvätt i dess Vad Och härvan bara växer, mister Y och mister X Är de enda bovarna som borde ha stryk Att vår har fått tips av antikrist Och släpper in de andra länder, kör ut Att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knarker Att säkerhet och trygghet börjar ta slut Att ingen vill ta ansvar mer för knogen man lägger ner Nu råstar flogen så här var inte Sverige bundtas förut